Сеньори, сеньори, чи не бажаєте ви послухати пісню про кохання? дзвеніли скомороші гуслі. Рано вранці каплиця відтворена, рано вранці кровиця розілляна. Боже, Боже, хто кровцю пролив? голосила якась дивна пісня на цвинтарі. Арсен одірвався від Орисиних вуст. Вона була така прекрасна що самому стало страшно за себе перед її красою. І здалося тоді йому, що він – не він, бо чи ж могла б його, бродячого скомороха, покохати найкраща у світі дівчина? Ти Івашкова донька? Дві в нього доньки. Одна тебе нині цілує, другії завтра гратимеш на весіллі. Одна й крізь нетрі і болота весь вік за тобою, Друга за нелюбом у білу постіль ляже. Ходи зі мною у світ Орисю. Ходи зі мною у двір, Арсене. Залиш свого батька, дівчино. Покинь свої гусли, музико. Орися відірвалася від Арсена, Відступила назад до огорожі, Вийшла на дорогу і подалася. Поволі поникло. Потім зупинилася, повернулась. «Розбий свої гуслі, Арсене! Не грай мені!» І пішла на той бік провалля, Залишивши над кручею самотнього гусляра. «Ось тобі дукат, боярине!» сказав на другий день Арсен Івашкові прислужечу в його дворі. Ще дівчата не сходилися на заводини, та вже біла челять споряджала в девичнику молоду. Івашко не розуміючи, пильно дивився на засмученого і від смутку того ж згорбленого гусляра. Переглядалися між собою скоморохи, знизуючи плечима. «А ви відробляйте гривню, братове, я цим разом не буду за пиво честь віддавати». «То йди собі, Арсена, від нас», мовили дударі. «Нам давно з тобою тяжко. Відколи з Луцька пішли, і гроша доброго не перепало. Чомусь нудиш світом, то Лазаря тягнеш, мов же брак» то зовсім не хочеш грати. «Сам знаю, що треба гетіти. Прощавайте!» Арсен підступив до побратимів, з якими обійшов півсвіту. Обняв кожного і, поправивши гуслі на плечі, подався до брами. Але вернувся. Він підбіг до Івашка, що стояв серед подвір'я, усе ще не можучи збагнути дивної поведінки гусляра. Вклонившись у пояс, Арсен сказав тремтячим голосом. «Не справляй весілля, боярине! Не віддавай дочки за поганого Давидовича! Ти ж батько! Так ось чого ти! Чи не за тебе віддати?» не стримав за зубами лютого крику і важко І стишився... Зів'яв, бо уздрів у цю мить тільки обличчя Арсена. А про його скомороший одяг, про його гуслі забув. І побачив у ньому себе самого колишнього. Молодого, вродливого, за яким пішла, не питаючи, хто він, красуня, Параскева. І яка то радість, і яке то щастя було в них. А що буде в Орисі з цим, холоднооким Адамом. І чому б не... Чому б не... Боярне, схлипнув Арсен, дивлячись, як м'якне суворість батька. Я люблю Орисю. І вона... Вона, сполотнів Івашко, втямивши, що ось тут, у цю хвилину посмів з просити руки боярської дочки. «Жебрак хоче стати його зятем». «Що вона?» – ступив до нього, стискаючи кулаки. «Іди ти! Іди, поки я добрий, поки собак з ланцюгів не спустив!» Служниці чесали молоду. Вона дивилася крізь вікно і бачила, як йшов з двору похилий гусляр. По рисиному лиці текли сльози. А губи ворушилися у вдячній молитві за те, що не обминула її, хай і коротка, мить щастя, що спізнала вона хоч присмак його, бо ж могли вони і розминутись. На передмісті Арсен зустрів Осташка каліграфа. Заболіло, Арсене, сказав Осташко, вислухавши скомороха. «Добре, що заболіло. А куди помандруєш тепер?» «До Львова подамся. Найди, парубче, у той Вавилон. Грать тут буде. Навіщо йдеш на той бік? Невже думаєш, що тільки мечами воюють? Гуслі – теж зброя. Хіба не болітиме тебе серце там, коли тут литиметься кров?» «За кого литиметься кров? За Івашка?» За землю нашу, за віру православну. Немає у мене ні землі, ні віри. Змахнув рукою Арсен, обминув Осташка і подався волинським шляхом. Розділ п'ятий. На задвірках Вавилона. Досі серце ще не боліло, ані тоді, коли ректор Ягелонського університету заборонив схизматам проживати в Бурсі, і Арсен у гурті жебручих з пудею пішов співати «Гуадеамус» по підвікна краківських міщан, а ніколи залишав уранці нагріту тілом корчемної служниці тверду постіль в убогому маркаторії, а ніколи пропив останній Квартник із чотирма такими, як і він, жаками в товаристві львівських хмалярів, вирушив без гроша в мандри. Веселі то були часи, де пиво пив, там честь віддавав, і не залишався в боргу ні перед кривдниками, ні перед доброчинцями. Вся земля належала йому, і кожну віру ісповідував. А нині не стало ні землі, ні віри. Він оздрів у образі дівчини незнану досі чистоту і збагнув, що вона десь таки існує на світі, горить чистим золотом, проймає світлом за скорузлі душі і нагадує людині про те, що природа їй обіцяла набагато більше, ніж дало життя».